Якось знайдемо. Лише згодом я схаменувся і аж застогнав от незбагненного дешевного болю. Що таке, поцікавився Попов? Я просто останній дурень. Треба було взяти цю жінку з собою. З собою? І що б ти з нею робив? Я розгубився. Справді що? І тут же збагнув. Я б сказав їй, що вона схожа на Оксану. Ось для чого повинен був я запросити ту німкеню. Сказати їй, що вона схожа на мою Оксану, і що, може, душа в неї так само добра, і змучена, і нещасна, але тепер вільна, і буде завжди і навіки вільна. І все це треба було сказати тій випадково зустрінутій серед руїн жінці, щоб оберегти її від зневіри, щоб не дати поруйнуватися її душі. Адже з усього видно, яка самотня і безпорадна та жінка, попри її молодість, вроду і звабу. Коли б я сам вів машину, то, мабуть, завернув би назад у пошуках тієї жінки, але мене віз Попов, який ненавидів усе німецьке такою чорною ненавистю, що я не наважився далі говорити про жінку і про той несподіваний спалах, що стався в моїй душі. Кому яке діло до чужих спалахів? Попов знав будинок, де ще при американцях містилося військове управління Німеччини. Ми поїхали туди і виявилося, що англійська військова влада виділила в цьому колишньому купецькому будинку один поверх, третій, чи що, для магістрату, бо островинна ратуша була розбомблена. Отож, там ми могли тепер знайти кельнського обербургомістра, прізвище якого було Аденауер. Той обербургомістр міг зватися як завгодно, для мене це не мало ніякого значення. Могло мати значення для німців, бо Аденауер нібито був тут обербургомістром ще до Гітлера, мало не до нашої ери. Тоді фашисти його усунули, здається, на якийсь час саджали навіть до констабору. Але він якось зберігся, і тепер, коли німці розгубилися і зневірилися без надії і без влади, цей дід з'явився, мов, з того світу, ніби сама історія прийшла знову до розбитого народу з своїми і заповідями і надіями, і вже було для чого жити навіть серед таких руїн, як оце у Кельні. Будинок вразив мене мармуровими широкими сходами, бронзовими гратницями, на сходах високими скляними дверима безліч ускляних дверей, які нечутно відчинялися і зачинялися, пропускаючи нас з поповим по таємні глибини цього загадкового притулку новонароджуваної влади, що виникла зовсім нез'ясовано там, де не мали ніякого права на це. Дід Аденауер був якийсь ніби виленілий, жовтий, у чорному буржуйському. Саме таких буржуїв я завжди уявляв, читаючи наші газети, костюмі. Здається, він був худий, високий, хоч англійський майор – що пересувався слідом за ним, наче прив'язаний ниточкою, був ще вище і нависав над Аденауером, чи то прикриваючи його, чи то загрожуючи йому за найменше непослух. Моя німецька мова недалеко вийшла за межі шкільного «Вірбауен моторен, вірбауен тракторен», а тут розмову слід було вести тонку, державно-дипломатичну, водночас гідну мого статусу представника переможців. Тому переклад знову пішов багатоступеневий. Від мене до Попова, від нього до англійського майора, вже від майора до обербургомістра і тим самим шляхом назад. Ця багатоповерхова балачка, а ще те, що ні Аденауер, ні майор – не запропонували нам сідати, і всі ми старчали посеред великої кімнати з двома великими столами, тільки для переговорів, і безліч стільців, крісел і дорогих диванів. Все це поволі наповнювало мене нетерплячкою, злістю і навіть зневагою. Чому я, переможець, повинен бути залежним від цього колишнього рейнського діда, про щось просити, його ждати, чи зволить він виконати мою просьбу? Я дивився на цього жовтого діда, а вчетверо старішого за мене, старішого на цілі віки епохи, і починало вважатися мені, що дід не живий, давно умер, а це тільки оболонка, яка приводиться в дію таємничими силами, спрямованими не на добро, а лише на зло». Аденауер довго не міг збагнути, про які пам'ятники, про яких загиблих йдеться. Тоді не хотів вірити, що десь тут поряд, і в німецькій землі лежать сотні тисяч мертвих радянських людей, так ніби він сам був не в концлаборі, де люди вмирали, як мухи, а на Рейнському курорті для товстопузих буржуїв. Тоді заявив, що в магістраті немає ніяких коштів. Тут англійський майор, нависаючи над обербургомістром, похмуро заявив,